Gabon Entzule eta ongi etorri metalgarrasira Gabon ongi etorri metalgarrasira Antxeterratiko, metalzai horiko berenera eta bakarrenera ere bai Hemen antxeterratiko, larogeite beratzi.zazpian, larogeitamar.bostean eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.com Eta ere bai aurkitu gaitzazue, uh, gaitz, uh, ere bai gaude Facebooken <laughs> eta Twitterren facebook.com barra metalgarrazia eta twitterren arroba metalgarrazian, non, ba, bueno, nahi bozute kritikak eta bar, horrea ba, bidaldi alditzakezu. Tzakezu, or... eh, ondo zi joazen, Ander. Euskeraz dan ere punto fuertea. <risa> eta, eta hori, eta, bro, e, bueno, lehenkoazten esan bezala, hemen daude infest, elkarrezketarako, ongi etorri, eta eskerrik asko etortzagatik, batez ere. Euskeraz, ba, ba, ba, ba, euskeraz, Aurkeztu zuen burua nahi bozute. Bueno... Eh... Ez nahezu zan? Di pat nahiz, hori da. Oh, <laughs> Enpesteko batzuk jo lehen. ondoan... Ben flo... Lo, eta hor de dugu... Be, eh, ez be, bo. <laughs> ez du laitzen eingo. Baina, baina, baina nahi bada zuhitz egin... Eh, momentuan... Begero ahiertek egingo digu Real Time, real -time Translation, hasike... <laughs> ez orale. da, araztorik egingo. Nikaino. Da ta hori, tan nabe osoa, ba hori, eh ba ori, e, galderak egiten ta eh tartean, ba, diz, azkeneko diskoko abesteak jarri jarri ditugu. Ba, pribera. Ta, ba, ba, jendeak zuek ezagutzeko eta eta hori, ta bai, ezta? Eta, bueno, ere bai, komentatu bardoa ere bai, eh oi, se ze, mostu sai de bardoa ere bai, e, gaur jotzen dutela hemen Metalugin jaialdian. Hemen endaian, asike, hau entzun eta gero nebozute, ba, met metalo guin jaialdira juan eta garagardoa edan, eta desmadratu ez. Eta mospitak eta olako hausak egin. <risa> ba, metalo guinera juan, infestekin eta egongo diren taldekin. Eta, bueno, ba, haseko dugu elkarrizketa? Ne, Nebozutzuk, eraman elkarrizketa? Eta nik, ez dakit, sartuko ditut, puntila eta detaileak. Ez, <risa> ez. <risa> Tartagatzeno, naiz duzu bezala. Bueno, vale. Ba, ostentza du? A 2. Vale, vale, ba, ekingo digo ordoan, e Gordoan, ele, aipatu bezala, ba, diska berriarekin e zatoste, duela gutxi gainera. Bueno, e, nola, nolako harrera aukandu e lan honek eta bueno, nola e, sentitzen zarate lan berri honekin? Bona, bueno, askipozik gau de, ja... Dizko aurkezteko bira bat egin dugu Frantzian eta Lebañean. Eta, bueno, harrakatxa askibona bukandu. Mm Hor -hmm. bueno, kritiekak bidaltzen eta jasotzen. Eta momentuko atz dira, ba. etortzen dira... Ba, Europatik, Europako puntu askotik. Alimaniatik, mm -hmm. Poloniatik, Espainiarra Estatutik. Eta, bueno, ba, ez da bukatu beha, promozioa. Nagoentukot, bai, azkongi. E, azkeneko disko hau, grabatu zute Polonia, ez da, bueno... E, ez bateri, bateri. Poloniako disketxe batekin? Bai, Poloniako bai. disketxe batekin, ba. Beraz, horko, or, ba, bueno, hor eh, publizetata bintzatzen zango zute? Bai, pentsatzen dut, ba, berak, e, <laughs> ba, eta espero, <laughs> berak beledana egiten duela. Zein pentsatzen zute dela diskonen nen elburua, zer ne duzute lortu disko Bueno, bu, beti danik helburu bakarra izan da Jotzea. Ba, hemen, ba, Herian, ta, baina jotzea. Hemen, Euskal Herrian, baina Europan txar Jotzea. Joangira, mm -hmm. Eruxera, Bialdi, eta bueno, Europako eri asko biztatu ditugu. Bai, bai. Ta, da gure helburu bakarra. Musikaz Zer... biztitzera, ezka <laughs> nozun da, eh? Hori antzidugu, egin dara eskaldi. Ha, <laughs> <laughs> Bueno, eh, la urtetako isilunea disko hau eskutartean izateko, sortze prozesua, zertzen da, motelagoa, zaiagoa... Eh... Ez, jo dugu asko, ezaten dizuna da, eh, mosumatera atara genuen, eta jo dugu asko, eta bueno, denok lan deniten dugut, bai. denbora gutxi dugu ere, eta jotzen dugularik, ba, denbora gutxiago ikonpostatzeko, ba, eta... Hori da ezken finen. Bai, bai. Nola izaten da, o nola eh, izaten da sortze prozesu hori nork egiten ditu ezakit... Bueno... Uh, ...lemenko ritmik, uh, gitarrak saltzen ditu zute edo letrak edo nola? Baina bueno, bada bu... prozesu askip berezia. <laughs> <laughs> ni kiaia... F, bota, nito... bota, bota! Ah, erantzua, erantzua? Bueno, ni kiaia dena egiten dugute torzen nahi zea kantu anxousuarekin, ta... Zbearekin lan zentzen dugu, pixka eta denok, denok elgarrekin lan zentzen dugu eta ja, skifite. Txorzen dira kantuak. Zag ez duk egiten zuen languztea? Ez languztea. <laughs> <laughs> parte, ba, parte bat. Berak eta Zbeak elgarrekin montatzen duzte kantuak eta gero nik nire... nire tutsa batzuk gitarrarekin gaitzen dut eta gero ja hautsa gaitzen dugu ai egindako eginndako lanari buruz mm -hmm. lanarekin eta ara motatzen du kantuak eta ez beok e, mm, letra batzuk irasten ditore eta jazberekin e, bidekin kantariarekin e, montatzen dute ahotsen ahotsak eta, mm -hmm. eta eta gauzak eta, eta gero ja. Kantu bat eh, sortzen kantuak nahiko txikiak, nahiko laburrak dira. Ba, bai, ba, <laughs> baina laburrezan arren, e, e, suposatzen dut, eramaten duen denbora, ez? Lan asko, postius. lan asko bai. da, baina lan hori etxan egiten dugu. Bakoitza bai. eta gero saio, saioan biltzen gira, eta, baina, kantua mundatzeko. Baina, mm -hmm. ipatut gu, e, disketxe poloniar bat, e, grabaketa Tanasenia estudiotan, e, masterizazioa, Helsinkin, eh, bueno, eh, guztiari aipatu everyday jaite disketxarekin bueno, neko leku ezberdinaetan lan osoa ez? eginteko? Bai, lan oso bat mundatzeko bai Egia, ja, gero, estudio autotu dugu danaseina da, bueno, lagun baten etxeak <laughs> Kenpian etxeak, ez, ez da zuio bat. e, Lagun batek badu estudio batan egiten du soinua gulit drumondentzat asteen hmm. bueno, da mugitzen pizkate zenan Eta lagun bada, eta berazera baki genuen gure hartan egitea, ez mm -hmm. gozo dela delako. Bona, gero dizketxe handako, pfff, ja, bada floka. Baga nuen eh, ba, kontratu zer bat, eslobakiako eh, dizketxe bat ekin, Metal Age Productions, eh, atterazuten eh, bigarren diska Eta, ja, baga nuen iru, iru dizkoko kontratu bat, baina... Kriziaarekin e, eta empresa, empresa, txkat... <tis> Baitzki... E, Pikutela guantzen, ez da? Gertituda ba, ba, e, kontaktu batzu behar eta... Gala, Poloniako dizketxe nahiko... Fangatu batekin, behar behar, bueno, bai, bainzate, grencore munduan... E, Itz egin dugu eta presten gurekin sartzu e, edalena, eta... Izenpetu e, dugu disko rentza bakarrik, bai, kusiko zen hongo gero. Bai, asiretik projektsio internazionala ez? Zeren, bueno, ma masterizazioa, estudia, eh, bueno, disketxea biatzen eta bar? In internazionala, zure, importante da, piskat, grainko entzuten diren lekuetan, piskat, eta uh, e, bai entzuten eta bai ezagutzen uh, estiro hori piskat uh, lan egiten, eta bai Suherian, bai Finlandian, bai mm -hmm. eolako... Herri, herri horietan ba, badakitez erren soinua eta badute ohitura e, Hemen, ba... Sogon unke, parte honetan... Ez dakegula, ez da? Ez baina, <laughs> ah, ez, ez da, gure horiak e, dute horitura asko Azkin finean, grainkor mundua gabilinean da mundu oso tipi bat, ez Bye. da? Naiz eta Poloian izan, Suedean edo Aegoaldean edo horreretan edo nahi zentokian da mundu esotipi bat, eta egin dugu ezagutzen da. Egia da, hemen, hemen bintzat, e, goaldean bintzat, egrinkorra oso gutxi entzuten dela edo so, ez dakala bere... Bat, batere gutxi, batere gutxi. <laughs> Ondoan, Pasayan eta Mogambo Arretuarekin, eta Zarautzekin, Zarautzeko Aztetxarekin, Bada, kristo mugimendu bat, eh? Lekeitxon ere, talde batzuk, eta bada, bada, ipagalean baino baina gila du. Baina, pentsatzen dut da Europako tokiaia. Bada, bada. Eta esan, beti entzun da, ez? Polonia eta, bada, black ere bai, green-correan ere bai, zan dela beti metal-estrem horren... Baina sartuak. ...geion baloratzen den toki hori, ez da? Baina, bai, egituzti talde famatuenak, Zaten eh, nazum, eh, uh -huh. eh, gero beste egietan polunean eta ba, talde kapita egiteko eh, talde batzuk famatuak egiten ziren ez, ba, holako egriak ere, unkanute fama hori. Bai. Ba. Eskoa errian, grainko, talde famatu, gutxi. Famatu, famatu, genguna, ba dira. Eskoa ba ez dira eskoa ba, ba, eretika. Hados, uh -huh. ba, bueno, el... Le azken disko honen aurretik bae taldearen garapena aipatuko dugu azken urte eta, hoko ba, bueno, produkzio hoko e, e, bueno, produkzio handia izan dute, baina le taldea sortu zenetik lau bat urte izan ziren, lehen lana sortu arte nola izan zen taldearen garapena hasiera horretan. Hau ez zer galdela, ez da? Gauza da, in fez sortu behin oleen, ba tale bat iruak. Ba zbe, flot, angin. Eta uh -huh. gero, izenez arlato geroen, estilo zerem, egiten geroen, ba daiz metal, antzekoa. Eta gero, ba, behat sartu zen gurekin, behar geroen, denbora pur bat estiloa txemateko, eta... hori mm. bueno, lantzeko eta... ba Baia, ia da lagurte, pastu diteko lagurte, aski... Gure lokaldean, alferd. <laughs> <laughs> Gure lokaldean, pixkat, e, ja, ze izan garen taldea, pentsatzen du tal, talde asko bezala, ez da pixkat e, dizkugitzea, eta bai. elkarrez adutzea zen egin nuen egin, eta ja, lehen dizkoa, field ratea tera dugu 2016. Eta ja, horrekin, ja, martxan egin dugu taldea, eta zautu dugu pixkat zer diren e, talde baten, e, lausa nago na, na, iteko bai kontzertuak birrak eta guztien izenda ba hasta peko puntu bai. 2007 bai no gainera invardao da sortze prozesu horretarako pentsate entzun bar da asko eta horretako denbora ere bai berda ezta Bai da... Ez da dena bas, estudiantzartzea eta aztea egiteaz, eh, bai da? Aztea, yes, ez, ez da... Atzertik lan bat ere bai izan bat da, eta... Noski da lan asko, ba. Entzun lana, eta lana Olen zure instrumentoarekin ere, eta gure artean ere, eta ba... Eta ez genuen nahi ere errepikatu egin genituen nakatzak ere, ez berekin uh, jotzen dugu aspalitik, eta hori, eskotan demo batzuk agaietera genituen, eta bon ez genuen errepikatu hori ja sartzea eta lehen lan bueno, nahiko serios bat Tera, etta, ya, tera da Filderage Uf, duazkaldi <risas> <tose> mm hori -hmm. <tose> Bueno, hi patuzute Lehen lan hori, Filderage Gero mushroomet hori zen Echimu eh, enta, pasolazko musika pixka zondotik Eztuten, es que zuten, zer Horein behit <tose> <tose> <tose> <tose> <murra> <tose> Barkatu, <barcatu>, jarraitu Ez, <tose> eh, bueno Ba pixka jarraitu hori Lehen lan arte eman zen gara Eta, bueno, lehen lan horretatik Filderage horretatik eh nola txematen duzute mono bueno, taldeak emanduen garapena ezakite landuagoak diren azken lana hauek edo nola nolaatzen baden duzuen bueno da kit de nego lan dute baina azken lana da gurentzat lan, lan landuena dena, ba, bai soilu maila bai konposizio mailan Soinuaren atletik ere bai. Soinu mm. atletik... <tipen> Iritxik irapiskat nahi, nahi genuen egin. Eta... Eta hori, bai, azken nizkak bentsatzen dut baduela... Hori... Hore jen, ez dakit dut espekatu baina badu... Zerbait nahiko profesionalagoa da ez dakit edo nai genuena ba. bai genuena ondo oh, genuen nai genuena atera da lantzen lantzenari zira teknikari batzuekin eta bueno, ez badakizu norajuan hoiek era erabakitzen dute bistan <laughs> da zerbait atera berderlako baina hor gure erabakitu gen hmm. nahi genuen, eta asken fian bisiki po seguir a atera genu, genuenarekin tu gira, egin implikatu gira guk, guk musikari gisa eh, lan hortan eh, <muchas> Bailan da? Neen bidizka eh, baino, nahi dute da Ez gehiago kontrolatu buzut ez da? Produkzio bailan bai Piskana piskanaka ba, nahi duzuen tokire izuzten zart, zart, zart, ba, ez? Zartzen ari gira ere eta Pertzatzen, behar <hats> <tut> ba, dira bi izpailo izuzko lehurtzeko benetan nahi duzuna Bueno, baina demora kinez Hori ari, ari e, Mushroom eta Feel the Rage discoen soñuak e, Produzio aldetik oso desperdinak dira Estilo aldetikan e, nahikoan zekoak e, The Next Will Be Yours e, Soñu eta estilo aldetik e, landuen, bueno, Landuenagoa e, Esan duzuten de bezala e, Eta Eta, ai, bueno, errepikatu uste galdera Porque nahi gabe Horain <risa> txo bertan Ez hori, Pisiana ez? Eh, nahi du zuten soñura iritsi. El bat jartzen duzute edo hori aldatzen joaten da. Eh, ta kitnesko mitiko bat edo edo banda mitiko bat, ez? Eh. Bai, oh, baure. Aurre lortu naidu. edo personaekin bai, aldatzen da hori. Aldatzen da baina beti bada referentzia bat. Bai, disko bako egiten zat. H. Hmm. O gam edo zerbait eta aipatzeko teknikari, teknikari Beste bai. Ja. Berak ezin du. Eta hori, hori dukandu eta ez, agian ez, beste eh, bueno, eh, <laughs> disko ekin. bueno, jarretuko, disko bakoitza, disko eh, ezberdin batekin ada, eh, atera atakoa da. Eh, horrek ere izango godu, ezan du zer ikusi ere, ere bai. Eh, Diskoaren emaitza bakoitzarekin, ez da? Ezen beste... Ezen beste? Ezen beste... Ahoik dira, gehiago, teratu... Kakotxen artean, komerzialeak. Jani dute, ez du, <laughs> ez du gauzan dirik ikusteko soinuarekin. Bueno, diskoetxeak badu ere, badu ere, bere bot, botera esateko, diskoria ez dut aterako, entzun eta gero, e, lehen edo bigarren maketa baina... Eh, disko etxaak ez du ez du eh, sartzen eh, hmm. produkzioprozio prozesuan ez du sar zen eh, konpozio prozesuan da gehiago ja, nun zabaldu diska, nola eta eta bat dira azkenean eh, gauza batzuk korekzioan eh, proiek ez, eh, ez dira sartzen bat bestea edo edo edo izan da Kri krisi bat. Eh. Disko krisia benetan atera genuen ateradik atera genuelik emosum, eh, Atera genuen eh, dizko krisian barne-barnean right. dizketxe asko zufritu dute, right. eh, horrega, horregatek ere metaleizekin ja utzi genuen tratua zene, mm. eta berarentzat ere biziki zaile izan da. Right. Eta e, e, balia bide aldetikan, suposatza dut kontratua ubeagoa edo Disketxe agian importanteago batekin ez? Ra, agian balia bide gehiago jartzen zuen alde edo... Kur josa zirazta? Urrengo galera... Ontan, eh, ez da bostan dirik, zateko, elako kontratuak daik zu, elako estilo mundu hontan Ez du etzeiten... Eh, Eta, diru asko ze, oztake, ez da... Ez, bueno, ez, ez ez ez, baina ez nahiz ze horren zenean. Ez genean bai, pixkat, saiatzen gira biztan dena, izan betu baino lehen, ikustea pixkat batez ere nun eta nola, e, diska aterako den, zehen mm. nolako kondizionetan, zehen nolako e, banatzailean... E, e, hori da, e, ez dakit, egun egin eurazten jazuzta. E, ezki eginan ber berduu belatzaile hobenera bai gauzala bai, bai. on gabil ondoren munduan da lizketxek ere daude bai. negrauntartua eta bueno dirotratu dira oso tipiak bai bueno, nere galdea zen gehiago agian bueno nik ez es dela go ezagutzen e, ezer munduan, mundu honeta nere ideia bueno da, ez dakit eh, agiendik lizketx importante daekin sinjatuta bai, hasi dut ez da Grabatu alde ez dut hemen edo hitz egin honekin hauek eh, Produkzio eh, aldetikak lagunduko dituzetela edo ez hori mundu onten ez da, yes. da Ekartzen duzu zure produktu pukatua eta Eta hori saldua edo Disketxak dira gehiago baina ez? Bai, baina itzeliak eta promozioaren eta promo, e, promo, e, promo, alde mm -hmm. Badira batzuk eh, Badira bat, genomen uke, estudi onten, eh, Relapse Records eh, Pentsatzen duten hori nire diretzia da, besterik ez, mm -hmm. da... Estatu batueteko batuko disketxe bat, hilapsikoz. Eta bai, izen petzen uzurarik eh, diskat, disketxe honetan, bai... Gauzak desmerniak dira, pixkat eta... Eta grainkort alde handienak, eh, hand izan dira, edo dira orain, Baina bo... Eta eh, barte, hau da, da, da, da. da bai, bai, eta ez da, gure ez da, helburu elburu bat eh, mm -hmm. haiekin izen betzea eta... Ba, bueno, Batean, zesabaitesko, galditzen badi gute, ezagetik ez, baina ez da guru bat. Bale. Azta... Baina nagozute horrein, e, jarriko dugu abesti bat, abestinen bat diskokoa, priskat e, jendeak ezagutzeko, nola, nola den zuen soinua eta ez dakit, zuei usten dizuet, hori ba, eukeretze, abesti jarriko dugu. Zain, eh. godu, eh? zbe? Zbe? Ez beha kaptatuko du, ez beha? Ez beha? Ez beha egiten, zain kantoa? Eken sanson? Um, puller todo eso o And that fucking beer in this fucking bus to fucking, fucking, fucking loud. Nola izanazuna, bestiau? Fobofobik. Fobofobik. Fobofobik. Eskeda, kasut te pronunziazio so <laughs> <nada. elegio> eh, bat Dik ez dut. Zona da. Bara dira gurentzat, ez zuek esatzen duzu ere. Fobofobik, nahi dutatxiki bat. Ba, zbe zberen eh, ideea bada. Eh, Kantuaren izena. Erra eh, nahi du... Eh Ekite euskaraz esplikatu, garbait zuriko zu Eta ez beldure, La peor dagoak peor e, Belduraren beldurra Beldurra, kitzaren beldurra Mori da <laughs> Hashtek ez Gure <laughs> oso, interesante, interesante Euskotan <laughs> bai? getatzen daren bai? <laughs> Ba bueno, jarraituko gore galderen horrengotan darekin Eta horrengoan, ba, piskat, taldeari buruz Piskat, saietuko gara zuen Historia errepasatzen bizka bat, ez da, hasi edo? Bai, ba... Bueno, ni guztu, taipaga izan duzuela, ba nola taldeak, momentu batean, emantzun aldaketa bat, e, Death, e, behar bada, Men. musikatik, e, Bueno, taldea sortu zenuten grinkorrera, nola emantzen aldaketa hori, zerk e, eragin da, behar bada maite zenutela zuek e, grinkorera, edo... Eusk, ez dut zuek ikari zuen lehen grainko diskoa ez dakit zer zen, baina eztur zen, eta entzunera zidugu, eta hor zen, ba, kristua da hori, eta gu, perdin, ba, kristua da hori! Zer da hori, erinkora da, ba, bikain, e guaz zen. Bai, horako zait, bai, bai, bai. Ola, ola sartu ginen, ola ez dagoetak ginen piskatzen dut. Eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eusk, eta gure espirituan ekin, ondo dena, itzen bailan, eta espirituan, eta mundu... ...grankor mundu hori, maitatak duen zen gu bezanakoa, eta ya, <risa> mengea <chato>. sartu. <risa> eta, eta ziren ba, haueten du? Bueno, osa jatzen, eta hori. Batzen <risa> zaite, zedisko eh, izan zen hori? Ezteketak gian zuetz, trapez bueno. le premier zedik dabe amene. No. Gona izan bertu. Gona izan bertu. Gona pasatzen dira eta memoria jo batek. Tenboratak kontzertuak, eh? Baina argi dagor eragin handia izan zuela nasum talde horrek. Bueno, Nasum eh, eta infest ere bai, ez da? <laughs> es bueno, e, bestere, infest, es. Ez infest ere Ez bat ere, ez dugu Berando Ba, mestena ez genuen infest izena hartuko Hori <laughs> <laughs> argitarra Ez agutu dugu Biziki berant Eta, bueno Hora, da, da, bueno. da Galdela klasiko bat, normal eh, kilabaki geroen prentsari galer hori ezeraz. Eh, Az <laughs> gero ez du dugu ezan Laportu, sortu genuen bueno. alik ez genuen estatu batuetako infez ezagutzen. Eta, hmm. beraz, ja, txeman genuen hori, eta, bueno, gero egia da, Europa, Europa zehari hibili eta, ja, ziginen right. ezagutzen izena, eta taldea, eta eragina Kuriosan bueno, ez? da, ja lan deialen asko egin genuen Infest izenarekin. Bai. Ta ehanda oso importantea batik batak dator. Taldeori estatubatueteko Infest e, split egin zuen eta hasten e, diago estitzi zen. Eta, bo, hori jakin dugu, ezagutu dugu taldea eta erabaki dugu gugu ba hmm. eta izena berdua ez biziki e, orijinala edo, hori beti jasumitu dugu eta Beti esan dugu, baina, ja, hori eta beste ikez. Bai, horren e, jaz dago zuek zarete infez bakarrak, hasi ja, du... que beraiek ezin esindu, diak esatu, bintzat. <laughs> ja, ezin dira, ezin dira, ezin dira <laughs> ja, badik, ezin dira. Gapzala ez dugu ezin laportu eta garaien ez gero bezagutzen, hori da. Okur, oh, iso ja. da, behintzat, hombre, ez dut esango estilo berdinean dela, baina eh, antzeko parezido, bai, eta... Da... Bai, mundu berdinean. Mundu berdinean. E, bai. Estilo musika nik jokun ez, baina hori da, friskat... Baina, espirituaren eta bai. Baina, inportantena, pentsatzen dut, ja, itzei genu erarik jenderekin hortaz, bai, eurot pantzear... Zitu gaterako berriro, gertz? Kontzertu hain ja, hori zuten, eta kontzertu gero, saten zuten, ados, orain, bin fez badira. Eta, pentsatzen dut, hori <laughs> da, inportantena. Eta, ez beste bestien txiki bat, ez eh, berk bat eh, beti eh, esaldi bat, topatzen pentsatzen genu, genu, genu, genuenean, eh, Tipo bat edo esan ez ba, ba duzu izen berdinat ez da zekitzetzen ez da zekitzetzen bueno, ez da Konzertu eta gero egin eta eh. e, izen bat da besterik ez eta gero ja, Eta gero, ba, jatari gustatzen erzaion edo ez baina ez galitu behar e, izen bat ez ba, da zekitzetzen ez da Mori asumitzen dugu beti eta No, Kuruzio kur gata nik, ne, ez, ez nek ien hau, nik ba, um, inbestigatzen da hori, ba, ikusi nun beste infestaldi eta nik lehenengo gauza pentsatu nuna... ...tributo bezala edo... Unxa, hauntxa, haurri da, <aurida>, haurri <aurida>, da, saia zengen haurri da. Ba, egon eh, guztiak, ez dakit horregatik, ni pentsatu nuen, horrein eh, esaten zuten lagoa. Ba? Ezan dertare, <gurrisa> jende asko, ez dute ezagutzen, estatu eh, batu eta gota leha eta, gu guira, E, eta eta hori eta batzuk sautzen biak eta berdin zaie eta guri berdin zaigu ere eta hori Bola, ez dugu inoren tokia l'oportunidad. A esto esto estás tú tú este bueno eh nika nuke niko interesgarria irutzen zena gausa bat abestien tituloak Naiko, ahipagarria dira batzuta Ba, eta ezbe, uh, <laughs> kapitailea Eta <laughs> ezbeak esplikatzuko dugu behar ba Frantzeseaz edo, ningu duzu bizkatu zuten azdakitzen digaldera zein den, baina Ez, tituloa batzuk, LSD for Walt Disney, eta olako tituloak Ba, neko, bitxiak entzaitzik Beti, atxeki, nahi genuen Bueno, gau zabat sérioosa baina humoriarekin importante a da pensa den utzia música bueno eski seriozada ta bueno ezbait ziki bat en petit mot okay. peut-être sur le les, les titres des chansons peut-être euh... les titres des chansons alors tu traduis J essaie. J essaie. <rire> <J 'essaie. rire> okay. alors les titres des chansons c'est très varié Il y a un peu de tout, c'est assez stupide en général. Ça Alors ça peut être du I don't give a damn. Donc j'en ai rien à foutre. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'en fout de tout, qui se préoccupe de rien. Bai, batzutan eta denetatik dagola, ba ezbait ez era Une personne qui a visité un espace de l'étendul et de la philosophie de l'étendul. Voilà, ensuite on a quoi d'autre Du phobophobique qu'on a écouté là, c'est euh, pareil, c'est quelqu'un qui est très... Euh, c'est un personnage imaginaire qui aurait peur de tout et surtout des gens, en fait. Il a peur des gens et... Voilà, quelqu'un de très très bizarre qui, qui s'inquiète de tout et qui a peur du monde, en fait. Et phobophobique, en ce moment-là, c'est une théorie, De beldurra zere beldurra duen pertsona arraro bat, bad de, de netas beldurra duela ta nahiko bitxia ere. Bai. quest dut? qu'on a d'autre J'ai pas en tête ça. Elle est de for LSD, LSD? Disney. Ouais ouais. Alors ah. euh, parce que je vraiment que les dessins animés de, dessins animés de Walt Disney e les producteurs enfin les gens qui les créent se drogue ça peut pas être possible trop bien ta ton delako ba productoreak eta Walt Disneyen marrazkiaken ditun jendeak ba drogatzen zela eta alors c'est l'histoire de Pinocchio par exemple qui Pinocchio sous acide bon bon voilà tous ces personnages très connus du monde de Walt Disney qui Bah, qui, qui est totalement drogué, et quand on regarde ces dessins, effectivement c'est flagrant, quoi. Ça tende à dire Pinocho et Bambi, il y a des personnes, il y a des personnes qui se sont touchées, et il y a des personnes qui Je parle en connaissance de cause, je les ai tous vus et je suis fan. Et maintenant, si quelqu'un est en train de voir les fans de l'autre, Voilà, sinon il y a Spoonerisme, le troisième morceau là, qui est c'est le ah, peut-être difficile à traduire pour toi, mais c'est c'est que des contre oh, tu Alors, est-ce que tu vois ce que c'est, ça Non. C'est euh, difficile à expliquer. Je m'en hein Je peux expliquer ça, contre Pas chaud. D'ailleurs, quand tu vas, Macaric, c'est... C'est vrai, c'est que c'est que c'est Frantzesetik atela eta inglesa da, e, e, da itzupena, baina Frantzeseko e, ituriarekin e, inglesa da bota, baina ez duen zer esan nahi <laughs> eta olako <dauzak>. Hori <laughs> <susur> dena esateko, beti ikan dugu hori mm, e, nahiz eta munduan eibiltzen gero munduan serri osalena piskat, ere gure hitzetan eta e, umuretsoa eta ja, olako gauzak. Nahiko importanta ...portanteak dutzen zaigulako eta... Bebo, nahire... ...segiro sakira eta... ...berakigu ere... <laughs> ...portantea arabizkat, irgi itea ere bat zuten. Elkarrazkieta mm. batean entzun e, talde bat, e, Nafarrokoa... E, ...bueno, da... ...bi bizpailu dituzte atreiz zituztela... ...eta famatuak egin ziren letrak... ...ziren letra satirikoak. Eta horiek ...kartzen ziren esaten... ...joder, buk lan serio egiten dugu... ...ta... <laughs> ...famatu egin dien abesti bakarrak... ...ezen dira... <laughs> Barrezkoak ez Ba, bueno, ba, jarritu, jarritu. Bueno, ba, Ipatu nahi genuke ere, e, zuen abesti asko ingeles ez dira, e, webguneare, horrek e, zer, zer ekin duzer ikusi gehiago, behar badaintzulen perfiliarekin, e, grinkorrera eritxiko den jendearen perfiliarekin? Bai, e, hori aneiko egisada, e, gure publikoa, e, Ba, ez dakit noizan gure publikoa ez da. Zuen ¿eh? publiko <risa> izango eh, da ez? Bai, bai, ez dira nahi dut, eh, jende asko adibidez, eh, indonesian eta eh, jende, ba, linaiz eh, indonesiari, ez da nahi beste irri bat, indonesian ere bada, grenko kulturantan, eta uh, importantea da piskat, janeoia piskat, uh, itzeitea eta mektaraztea piskat uh, gure nazak, oktarako, kantatzen dugu inglesez, eh, Gure kantariak ere beratzen e, ba, du inglesare, Frantxesa kantatzeaz, gero, ninoiz, aipatu eta zego bat ere komeni, euskaraz ez daki, ez da eskalduna, eta, jen, norman e, bezala inglesez. Ba, e, Kantatzea nahiko naturalkiateraz. Erestasun ere ere ere ez? Erestasun ez ere, eta, jen, jen, jen, jen, E, jendeak zuei, zuei kontaktatzeko ba errestasunak ematen die, ezta? Beti, casi que conero imla que deia que estoy todo en inglés esta hori pasatzen da. Frantzian, e, frantsesean, edo, dago askenean dira kontaktu eh Beti notrioak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, edo bai, bai, bai, bai, bai, Adibidez, e, jostu, bat zo, biten ditut e-mail bat nintzen egiten e, indone indonesiako tipu batekin En nahi, bat gure txiki bat, nahi duke ez dakit, eludean urtean edo ez dakit mm -hmm. Otatzen dut bani, <laughs> indonesiara jotzea, bat dala nahi, iteko me... Ja, nah, joltarako ingleseaz, obea be, inglesa etzik Aten, Atentzia ditu dit, esan duzuna, frantxeza ezaizu dela komeni, abesterako Ez, yes, ez komeni ah. berkatut, bat maiz... Ez wife... Eta san, ahi ez grinkora besta frantxez saia goda ez dakit, eh? Ez ez da izkuntzari buruz Baina ez ez ez Ez nuten plantatu Ez da euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Euskara zabestean Beraz, estiloanetako jarraitzei egen gehenak ingelesa idira eta, suposatzu, terri aldeak oitzen Azkenean e, Greencore mundua merkatu txikia da eta azkenean ba, mundu osoan lotzeko forma errexena da ingelesa, ez? Bai hori da ere biztan dena, ba. e, ere, bai. da antzu ezkuntzaun ez unibertsala baina Dago zikin zikiteko Standard de facto bai. Standard de facto, hori da, hori da. <laughs> Ba negozute besta, besta bestiren bat entzun dugu, hori? Eta dos Korte bat egiteko deskanso txikat Eta dos <laughs> kantu bat, Beste ikantu bat? Uh... C'est laid aussi. Elle est défavorisée. Elle est défavorisée, hein. Ça c'est parti. Disney <risa> eh, eta bueno, pasatuko gora interneten zerako galderak? Eitea? Badude, galdera batzuk gorti gora l... Ah, bota, bota galdera kortun Jode, tu galdera pilo Ete, jode, jode batzuk galtzente galderak, zuzenean? Ezez, berrak egin Ezez, ezez, Bueno, baten bat, bat, bat eh, aitorrena da baina <risa> Lagundu gaitu, baina Baina Au, orain pertsonalki ba, نيك pertsonalki ba, bueno, eh greencore az dute gehiegi entzuten da ez jakintasunetik geingote abesti bat. E, nik e, pertsonalki ba eh kolaboraketak eta hots ez berdinen asketa gustoko ditut eta ez dakit greencorean hori beharra zaia e, da edoumeintzat estiloaren barnean egiten dituzute abesl abeslarien arteko kolaboraketak edo ez dira ematen. Greencore korea? <laughs> Bota, <Zubi, zubi, zubi. laughs> bata. Zara izolatetzea. Erretik abexez. Bai, bai, bai, bai. Ezo, uratudut galdera, baina... De fit antzeko edo... Bai, beste abeslari batzuekin, edo beste estilo Ah, no, salpatu. Gutxi egiten dira. Gutxi egiten dira. Gutxi egiten dira. Ba, gantzada, talde gienak biziki... Talde gienak biziki... Orri zen... Orri da biziki... Banatua Bai, eta... E, Lehen esan bezala, e, disketsek dirurik ezutela, e, komplikatuak dute e, hori da. Egezkin batakatzeko? Australiako kantario eta bidaltzea endaiara edo sarra dat, e, ogoi hamar segundu bateko kantu bat grabatzea. <laughs> Pentsat, e, egin dituzte hori arte kolaborekaratari edo norbaitekin? Ez, bateria. Yes. Ez. Pentsatzen zuten... Pentsatzen ja zuten... No. Ba, disko noreten duzitek... E, split. Bai... Compartidor. Eh, Compartidorin... Bai, bai. Ba... Fit bat, ez? Ba... ba Hori <laughs> da asko... Uh, Grainko Amunduaren egiten da asko... Diska bat zatitu... Bi talen edo... Iru talen edo... Bai. Lau talen ah, edo... So. Hago egiten da asko... Eh, Gazztuak... Lehen... gastuak zatitzeko... Eta bai. bi... Adibidez, e, iru, bi edo, iru, egi, desberdintako taliek Hori promozio kanute bai Portugalen, beste bat e, Polonianen Eta bar, da, da, ta, da, ta, da, ta, da ta. asko, guk ez dugu enoiz egin Hau da pixkat e, resta asuna, asko-asko iten da mm. Gukera baki dugu momentuz, bakarrik lan luzeak atratzea, gure gain Eta, hortza, hori ba, da ere esplitak edo alako banaketak mm. Ongi dira, baina baduzue argiskutsoa ere bakai talde bat gustatzea beste Dari. ez. Eta hori itentzen asko len e, vinilekin e, alde bat eta bigarren aldea beste talde bat egin. da. Goitzen da asko gure munduan. Mhm. A dos va ba, pixkat aipatzeko e, Green eskena Europa, ba bueno aipatu Herrialdez berdinetan ematen dituzute kontzertuak, e, nolakoa da harrera, nola ikusten dutute orokorrean eskena hori. Beti ongi, ba, beti ongi. Beti bizirik, beti, beti, beti bizirik. Beti bizirik ba gehiago Ipar-Europan, hori bai. ba txekian eta Alemanian ere. Gerozta izera eta zailagoa. Horako e, bon, kontzertuak, pasatzen dira bat ez dira eskuat eta auto jesunako etxeetan. E, eta dakikun e, ba, bezala, gerozta komplikatuak <coughs> e, etxe horiek bizi bizitzea mententzeko mententzeko eh. uh, gaur jakin dugu orentze eta francasco skuad bat e, nahi dute... E, kanporatu eh. eta tabar eta hori da kontzertu geienak pasatzen dira holako holako leku ja, beti bada yeah. antola antora gogoekin ta hori ez baten dira toki guztiei jaldin utzeko balintzetan, baina. altz egiten da, baina beti da kontzertu bat egiteko bai asteleinean, asteartean... Hori da. Hori da, importantena, azken feinean, biran txalde horiek behar duzu afaldu, behar duzu toki behar egiteko, eta behin bai, bai, bai. badairopur bat hartzeko gaseo indien dako, ondo. Eta hori da, ere, gustatzen zaiguna, gure estiloan ere, elkartasun hori eta... Autorgestunako leku bat zuten, nien dasko. dena maiten zute, hori e, da, kontratuak horre e, gara eta beleien bizi murku ere, pxikapia. ongi, ongi, ongi, baina gerozta zailagoa, bai, hori badakigu eskolegian, eta behinia ber, pasatzen da beste egietan. Hila bete bat alebainan ginen, eta gugen nuen e, eskoa batzuetan, bon, ahiak ere badute dute, bai, tuzte, bai e, gerozta, bai, gerozta, Arazoa, arazo, kestatuarekin, eta guzti bai, nahi bau. Bala, eta bajatu zuen, galerari entzuteko zuzen, ba, Gerrata hori, beti-beti ongi, mm -hmm. e, bai, bai, bai, ez dugun momentuz, e, arazo handirik e, izan. E, ez pada batzu, baina baizeko. <laughs> Gero, bueno, e, zuzeneko soñuari dago kionez, e, ba, beti entzuten dugu, ba, zuzenean e, Kristolako talde ireztela, diskoak... Hago? Eta ingeles ez eta ematen zuen ganiauek gunea zela ona, eh, El ondo eginia eta <risa> dena. Asi que, jazatez amatu. <risa> Euskera. <risa> <risa> E, zuek pertsonalki non ez asistir este gustorago, eh e, grabaketa geletan edo oltza gainean. <laughs> ez, en <ez>, oltza gainean. <laughs> hori Badan, nabarituko da ere, ez? Ez zuek gustorago dizu. Bai, zirte... bai. Ba, huyu dugu, bueno, biotsare, biotsarekin denematen dugu zuzenezkoan eskoan ta ezkerra musikari handiak estudioan aritzeko. Nezu bete dugu horra, Benzatzen ba, dut nahi, ba, no. nahiko ongekiten dugula, gila da, eh, gana eh, dut ez. Dut, eta, da, ez ez ez ez, ez gabe. Ah, nintzen dut, zeharu zari. Hori da, hori gabe, hori badakigu iten eta... Estudioan baino, hori izi da. hori ez dakigu iten eta egiten dugu piskate behar dugulako. Eta, bon, ba, konzertuak, pristatzen zezkik guguta, ja, neko, vai? neko irreski e, e eta simplek egiten duguta. Oso natural. Bai, hori da. Bai sentitzen dut, eh, publikaren aletik, ere naturala da. Nik hori irakurri du bentsa, osea, hartzen zultara oso osakar, jende abukatzen zula lepoakin... Honet hori da lurra. ez da lurra, ezta? Hori da Aipatu duzu eh, bueno, ba, behar behar da musikaren eh, mundu txiki horretan eh, mugitzea oituak zirestela baina eh, gontzarete talde handiekin, napalndezekin edo nola da kontraste hori edo nola bizituzute, ba, ere talde izarro horiekin er, egoteak. Hukandugut, hukandug bai talde fermatu batzu ekin nortzea, bai, Napalmela zaipatzen duzu, nuen haiekin gazte izan, dugu gorxigarekin, dugu ba, sepulturarekin beti holako kontzertuak bat dira gela handietan eta hori, benko komplikatuak dago entzat, ezta, ezta, ezta beti gresa emportantea dago lako, kontzertuak egitea mm. kontrastea, ez dakit kontrasteik baden men, ongi da gure etzada plaz egendibat, bat, bat ezerien apalmirezekin konpartitu ezena eta eta lekuak zain direzak, e, izan, da, izan da bikain Gero, Ahiak ira lehenkorreko entzindariak bai. ez da, no? Bai. So, matzen da hori e... musikari famatu horren ez dakit, ez? Altibiz, ez dakit <tistim> nolatzen den, ba, pixkat. Gainetik jartzen dien bezala edo, edo oso... Bueno, Bekira, endapan nesekin, ja, bukatu dugu gaua, onkar de gara zidaten. Ha, <risa> ah, bukaz... <bahoraz. risa> oso, oso aksesiblea da? Au, bai, bai, Ba, jende, bizike gauzoa eta... Gai. Bai, bai, bai. Ba, bukatu gu nekin, tanda honekin? Azkenean galdera, bale, bai. Bota, bota. Azkenea, demora, erdize gu, jau, gainean Ongi, ongi Ongi, ongi. Ongi, ongi. Ongi? Ongi ongi! Ongi ongi! Ongi du! Bera, aipatu gaur, metalo eh, jaialdean beraz eh, beste aldea dela talde txikiak, eh, festival ba, Errico bueno, eh, Iagoa, hor ere eta ere izan zinezten, batez ere gainera Euskal Herriko talde desienterekin. Eh, aipatu duzu ego aldean eh, egoera ez de latxara horrek horrean, eh, nola ikusten duzu eh, eh, Grinkorren... Eh, Egoera, Euskal Herriaren bi aldeetan, eta bueno, etorkizuna. Bo, eh, asfaitu gai nuena, bueno, Fri abaldean, eta Zerrauzan artean, Eta Ibarren artean, bera, Kristo mobida bat. Eta hori ez du Iparaldean, ea ja, bai honan sortu dugu morra obra kolektiboan, esena hori zuk egin duetxuk zailtzen bultzatzeko pixkat, menena gotal lebatzuekin ba zeroteioti jotengin hoia creer ja tenira grupoan askotan mugitzen dira asko is enterprise ta voilà talde askolegin er ja piskateena hori bultzatzeko biskat baina e bo Graincore eena aipatuko eh, baizik underground eena hori eh, mm -hmm. benjotenut ez da kitei pagar askolegian Graincore ta French castle gogira bakari baina gain dut estilo hontan ez ta Eta importantea, eh? endergrunde eta espiritu berriarekin diren taldeak bai bat Eta hori importantea da espiritu hori eh, zabaltzea eh, eta ez dakit hurriak eh, zen ez da eh, Baita estiloko, ez da estilo... Bai bai zik eta preskat endelgan mundu horretan mugitzen dira soñio guzti ere Eta bizi bizi modua eta hori dena Bai gania, honekin, eh, bueno, eta bar, eh, horrelako taldeak ateratzea, de, ezakit, musika era baten democratiza du, ez? Eh, orain internete kemate itun, eh, restas un gustei hiek, ez? Punk and eta... bai, bo, hau da, ez da bai handi handi bat, eh? Bueno, ni meintsat, betiere ni nikiz bet, beti eta ni Baita ez, e, baita ez, baita ez, baita biztan dena, zure musika zabaltzeko eta hori, ez eta ezena e, Ezena, ezena bilakatzen da azkenean, ez dakitzen bat, hamar miliaka bai. talde ta eta itotzen da ja, ez dakitzen eta hori da bai. pixkat alde, bal, alde bai korra Eta, ba, bueno, bakotzak bere taldea e, nahiko, nahiko du horrein haman, eta ortenako ez dut gauztan e, direk egenen. Bada hori ere, bada gizkutsu hori, azkenean ez dakizu, baituzu ez dakitzen bat eta publikoa, bernia da, e, taldeak, azkenean grainko horreizenak, egropantzeak badu, eta taldeak e, publikoa baino, hori e, ez dakitz horrein gaur egun zerbait esan nahi duen. E. No, da ustagarra. No, eso se les en fin. es ¿no? Yo yo bear duzu bye. eta ja ikusten duzu biskak zein didentaleak eta biskak. Eta taldeak badira, eztaki, berba 100.000 €. Bai. Horri hori interneten muga hori sí, so da. Hori yeah. da. Eta ba jotzen no, den aurpean eztaki, eh, bueno, disco en Athletic edo Salment Athletic no le ikusten zute internet. Eh aukera bat eh ...modelo zaharren aurkako zerbait, on... ...ez eh, ez? Eh? Intermedio bat horrein diken ez dugula garatu ez dela garatu bihurtu beharko dena, edo nola ikustu ez eh? da? ZM-Perua eta hori inda izolikatu gara... Hurtxi, adibidez, ez? Zuek adibidez, badakazute ba horre zuen diskoa, eh? internetetik jaitsireteke, orain duz eta bar? Dudarik gabe, dudarik gabe. Mm -hmm. Piskat behar antalekin iritsi gira hoktan, ez genuen ez, ez genekien, ez Boi, txira, eta, egin eta... ...on ez beste beste... ...beste ez da baina... ...olada. Olada. Zira orte batzuk, bion piskateko zeteko... Olada. Ze, olada. Ea... Ni ez nahizko mentzituat tope, baina olada mm. giritatea... ...eta egin behar duzu piskat, nahi baduzu duzu zure musika zabaltzea. Diska keztira salzen, musika geroztak ziragoa da banatzen... ...eta... hori da enpeiru eta olako deskargatzen, ibiltzen da, ongi. Dilezu, pentsatzen ongi dela, ongi dinik bakatu baina olat. Eta mm -hmm. realitatelekin ibiltu behar da, Piskat. Bai, bai, bai. Horregatik, bineroa atxekitzen dira. Pentsatzen du da produktu eta erro bat... gainera ta... da, Piskat, ez, e, ba... Horein dela urte batzuetakoz, Rutina edo ez dakit, eh? zori jodan, disko, disko den de tarajoatea, diskoa behiratzea, horrein hori piskat galtzen. Gara ez da egaludu. Nena, hori gira musikaz, hori da piskate... Ba, Dinarekin, eh, gertatzen. Etxe txeketik bizut, hori da, hori da, mm -hmm. diskoa hitxita. <laughs> <Hovita, hovita, laughs> irati saio konten ez. Bezu bat zabaltzeko, norbaitek nahi badu atera viniloa anexu bilo, zara egabe, dintzen aldon txeta eratziak, eta zara egabe. <hierrisa> eta, bueno, guazen, ja, demora gutxi gildizuz egu. Egoatzen nubeen nik orduan. <hierrisa> uh, guazen tema serio hau, aldebate, alde bat erauztera, eta guazen pixkat anekdotekin, ez da? Eh, ze? Ba, bueno, hemen aitorrek idatzeigu... <hierrisa> Baina, nik ez dakit zuekor zaundeten, sa, baina eh, errentelien... Eee... Eh, eee... Eh, eee... Konzertuen tarreroko zerbait direitsi zait. Esan den e dizut, dena diakiten da. Eee... <laughs> Garkatu? No, eh, errentelien emanzetan no leuten ean konzertua... Eee... Ez dakit... Eee... Zerbait direitsi zait. Eee... Eee... Eee... Eee... Lo behintzaz doan, ez da? Ah, hori... <risa> bueno, gantzata, pentsatzen dut, infesten etxai handiena alkolat dela, uste. <risa> eta hori... nabarritu da, bai... bai. Dagoztin. Eta ja, beretan, bai garen kontzertu usteilelean horretan, larrun batan atabaren, jarritzen... Bueno, ja. bueno, La, Laguntzar batzuk ikusi ditugu, eta <risa> bueno, hori da... Batutuko... Gizhkalet... Ez du, ez angozer gartatzen baina... Bargatuko, ez da anegdot abat... Ez da... Ez da kina entzendan baina... Koizik, ko, bihar jortzen dugu ere... Zuek, ez da, serriose... Penxotzen genuen... Eda bidea, serriosek zine dela... Serio, serio, bai, bai... Eh, gaina komentatu comentatu digute ba bueno, familia bai duztutela no era mateda hori konzertuak alde batera bestera ta gaina familia semeala bak eukita ta bar Bueno, eskele un elgariak dena bakisu eh Ah, da kagu hor gure... ...nuestras fuentes, eh? Oka nena, bedak biu kan nintu. Ba, gurentxe, pensatzen dut, bi ardo, etxima bedo berba gau antan, itxoktenu da bat... ...beste... Ba, ez bera, dena da antolaketat... ...bana, hola zen lehen... ...aura ukan benio lehen... ...antolaketa minimo batekin... ...ondo errematen da. Bizeaz da gelitzen. Gauzak egiten dira. Eta jartzen di... jartzen di... jartzen di... jartzen ez? Eztuen familiari egiten hozuten musika zer pentsatzen dute honetan? Zer nahi dela. Ez ez ez. Ba, zueko panztan fami eztatzen dut jogekak da eko. Ego, ego. Barretua egiten. Bona, zailada elbertsa da. Di bidez, zaraimera bi haste jaungira Torai erat, bostetan. Irritxekiran ameketan, jodugu gaizeko lauetan, eta ordu batan bueltatu gira etxea. Hori kontatzea eta azaltzea pff, askizaila da. <risa> <risa> Zilean jatentzaregari laneratza, azte burduntan zekin duzu, eta bueno. <risa> <risa> bilaan itzul. Ha, hondo. <risa> gainera gainera eh ere, bai, ez? E, ba bueno, tabernetan e bai, biltzen satela bi hemen taberna dosutela bai. Baten, baten daian? Bai, nei baionas. Eta estaba baión. Bai. Denak dizue? Ba, hombre, hombre. Denak dizue baiia daia, baiia bai, daia, baiia daia. Beraskopartitu bai familiarekin, bai gaueko Ah, ne, nebo espamegin orain eta komentatu ba zein den taberna eta gombidatu jendea joatera, ez da? Ba, <laughs> ez. <laughs> <laughs> <laughs> ez dut laregiten gaur, nire ezka. <laughs> eta, bueno, ez dakit, ba, ba, nebo zerbait komentatu anekdotaren bat edo ez zerbait komentatu joa... minutu uh... minutoa alditzen zer dizkigu, asíke... Bai, ola buruan, ola... Zerbait, aztuzaigu komentatza eta nahi zenuden atera, edo... Nahiko, angeisegatzen dut, anekdota... Azbuk bat du, baina? Azbuk, baina... Dero ulehtzen du, baina? Dero ulehtzen du, ulehtzen du, baina... Gartaz ez da etateatzen, baina izan dira inintzen, batez ere... Biraan eta bai, bai... Izan dira inintzen, eta... Baina ba, dizibira, nahi bire gira erusia eta... Bai, rusian gertatzen diren gasa bitxiak, bitxiak eta bitxiak eta egingarriak, baina Errusiarrek naigo bitxiak dira, ezta? Nah. Ber ezte zerbait. Beste gisa bat, beste gisa bat. Ez baden ez amidia, horida. Bueno, mira ni bilzea da meta sco vicia. Goratzen zutete bat esatea. Jo, ze, concerto de Ah, bai, bai, badu zer bait. Badu zer bait. Ale, ale, badu <Nexusnan> zer bait. Dolores hasta kidora por por ustedeso ginen eh Trepande de Trepande talerekin eh jotzen eh Alemaniaan. Tabazen eh festival bat, festival, festivalaiko fagatua, festival eh Grinden Naziscan Festival eh Tifarzteko festival bat, eta mm haiek -hmm. ziren e, programatuak, eta gu eta hori bagenekan, bagenekan asparitik, hola zen, antoratzaileak, programatu ziren haiek, eta gu ez, eta gizten <risa> gira konzertura, eta bon. Eta antoratzaileak, bon, azkenean, bai, denbora berlima da, e, gaua bukatzeko infest e, fest taleak e, joko du, ba, Min esker. Eta pentsatzen dut, egin duguna, kasi gure konzertu goberena izan zen, e, ez dakitzea ordutan zen, baina ginen atope tope bazen jendeaginitz ez genuen a, e, kartelan idatzen hori eta bai, bota dugu bai pentsatzen dut ba, atope eta hori da momentu momentu momentu, momentu, momentu nah, bai. festibala batean ez jocantzua izatea eta azken momentuan bukatzen duzu festivala eta ikusten duzu jendeerri guztatzen zaion da e, ongi, bai, ba, joa, eh. Bale, goguat go naten dugu segitzeko. Eus, eurreta bai, no si. segitzeko. Naskibait. No no. no, ba, ba... bueno. Ba... ez dakit? Eee... Eh... Eee... No, Endera no, no. bukazuz ezkigu. <laughs> ha ha ha ha! Azkena, Endez, azkena. Azkena, azkena, azkena. Azkena, azkena, azkena. Eee... Eee... Eh, eh, ah, bai, komentatu eh, ziguten eurra, bai, komentatu dugu aitorreke, bai. Dork. Ai, dork, torre, dork, ai torre, dork! Dork! Dork! Tindarineko aitorreke. Ah, Eh, ba, bai, kontzertu batean, e, bateria jotzaile ja, berri bat jarrize, e, jarri zte zuekin, e, e, zu, ez? Eta besteak eh ze ze kis <laughs> ez ez bota porque eta Bai, ba kontzert ez dakit bira batean non baiten ze biltza dela, ba, ba, bateria bat jarri dizu zuten zuekin jotzeko, lehen kontzertua zo mentzuela ondo eman. Baina, bigarren e, kontzerturako erako abestiak ezagutzen zituela eta... Da, da. Ah, ez ez ez ez. Ondzek Bai, bai, bai, bai... Ego hori ez da gertatu... Guri, eh? In, eh? In, ah, in-fest oh, oh. baizik eta... Eh, Gurekin oh, zen hotzek onzek diktator oh, poloniatik... Den genuen bira bat... Eh, eta ginen Slovakian pentsatzen dut eta hori oh, da... bazuten zuten eh, bateri jolea hmm. bateriz, begi begia mm. ez Zuten <güls> zagutzen eta oh, hori... Sezioko bat bat izan eta ez, ez, ez da guli gertatu eta ez zekean ezer eta kabioan bam jo jo jo jo eta bi geren konzertua batupe Gerean harritu eta guen ez da guli gertatu Betuz ah, berekin jodugu <laughs> eta ez da falta ez konzertua Agor lo egiten duan egiten Hori Aski berezia da jo beti ongira bilan beste talde batzuekin Eta bueno, eski berezia da joatea Poloian artade batekin, eduk geniak talde batekin, pasantzea ma bauztegun furgonetan. <laughs> eta, denok gure ingelesarekin, eta horiek... ...bu bueno, frantzez ez da euskaraz, eta horiek, eskoso, eskoso, eskoso. Da ma bauztegune ez da eski berezia. <laughs> Horretarako sortu zen alkohola ez da. Bai, bai! Euskoso, euskoso, euskoso. Ba, bueno, ba, onera nio elkarrezketa. Eh, gogoratzea gaur hori, eh, metalo jaialdian joko duzutena. Bai. E, orduak Hamaik eta Sarrerak behatzi amara uro Behatzi laoita medetzioa oh, yeah. Sarrerak oh, yeah. behatzi laoita medetzioa Hor e, e, hemen endaian ez dakil nola izan Merkatu Estalian Merkatu Estalian, oh, yeah. bai, e, frontoian ondo Eto diko zira? Nik eskipiak dakat lana ah? Guitzeko <laughs> <laughs> bostetan naltxaba horna izan zik Ya zuzenen? <laughs> bai, izan bai, lehiki, izan lehiki, baina Gero ez nes pertsena <laughs> Lehenko urtean egon gineta ta, uff, dakatu daka orain diken historiaturro jo bat, <laughs> lehenko urteko jai alditik, joseki. <laughs> ba hori, ba, ba komentatza, es, mi ezker, e, behenetan, e, tortza gatik, e, gure ekin, oi ba, zer gartatua arahin. Ba, soli, soli du <laughs> Bai, bai, obetzen dugu, segundo. segundu. E, ba hori, esker, mi ezker, e, tortza gatik, e, gure ekin kombatetza gatik, ba, jo, berriro. Ordu hau eh eta eta bueno, ba ez dakit naiz bozute bukaeran zerbait izan edo erosi gure diskoa <gida> den eskeraditazu er, ¿cierto? Mies que venis bai, ustagarri eta, bueno, bai urte kontzertu batean bia jotzen dugu iztuitzen, eh, Lapurdin. Lapurdin esa? da eta bilakitzu itxea Batxaldeankoa bazuloak bisitatut eta gauean da eta eta lamineske gainitz kontatasagatik ba goratzen non kontaktatu zaiztuz kette ondosan gure web gure web eh ueikoitza eh infest infest <laughs> uh, infest.u <laughs> <laughs> <punto>, infest. <laughs> grand court. Uh, punto frei, <hate> punto, da, bueno, eh punto free se jo infest Googleen. eta <laughs> <laughs> ikusiko gozu Google Google dela <hate> orla, eta egia da. Izeske Google goza. Eh, Facebooken ere baditu zaudena, estado? Bai, infest bai. Suda era zute kontu Facebookena? Bai. Ba, idatzi, infestari eta beraiek erantzuko erantzungo zaituzte. Justo. <hate> <hate> <banizar gien? hate> Ez Eta nago zute, ba, bueno, azkeneko beste batekin amaituko dugu saioa. Bai. Nik pobocha zendut a 17 segundeko Ba, nik zendut ere ezugu biego. Bai, agian 17 ez erabatan salo ez dago demorar. Orda. Katula buruat, eh PM eh K K DSV Prefiero morir de que vivir a baina ez dago inolako aremanik drogarekin. Speed Ba, honekin ha, maitzen dugu saioa, ezkerrik asko entzuta gateg, asko berriro ere, infestari. Berri Eta, hurren guaztean, berriro, hemen. Entzeter gategan, aio. Aio. aio. aio.